І враженням слуховим, ні, це лише бравада, страшенно гіперболізована бравада, доведена до потрясаючого абсурду, спосіб самозахисту перед божевіллям, як висловився колись один професор-психіатр про це саме явище в концтаборах. Максим перестав дослухатися до розмов, намагався нічого не чути, навіть забути, де він, заглибився в себе. Почав дрімати, сидячи. Потім якось ненароком повернувся до столу і аж скинувся від здивування. Біля столу сиділа Ната, гарна молодесенька дівчинка Ната. Як же це він не помітив зразу? Його знайома, донька його друга. Вона сиділа, знітившись і залмерши, тримала в пальчиках ручку з пером, занесеною над аркушем чистого паперу. І, втягши голову в хутряний ковнір свого пальтичка, дивилась великими очима на Максима і плакала. Так, це ната, що її колись Максим носив на руках. Донька його старшого віком друга де? Засладого і замученого десь у Рибінську. Максим трохи не скрикнув, але втримався. Та чого ж вона тут? Та це ж вона от уїхала машиною. Це ж вона там, ще в місті, щебетала і так вигравала голосочком перед начальником. Що ж вона пише? А дівчина дивилась на Максима, не моргаючи, і тільки перо тримтіло в її руці, занесене над білим аркушем паперу. Вона мовчала, поводячись з рідка оком десь набік, але вона йому, Максимові, щось кричала своїми очима, щось питала, пояснювала. А чи просила прощення? І Максим зрозумів усе. Чи очі дивилися так, що не можна було не зрозуміти. Не треба було пояснень. Ясно, чого вона тут. І яке тяжке завдання їй поставлено. Невже ж це Соломон притяг її? Невже ж це він змобілізував її? Рекомендував на таку тяжку роботу? Так. Це ж вона має тут свідчити на нього, писати. Господи! А дівчина кліпнула віями, і сльоза ляпнула на чистий аркуш. Дівчина злякалась і квапилася витерти ту сльозу, витерти папір насухо, знищити слід на папері. А тоді нишком глянула туди-сюди, чи ніхто не дивиться, чи ніхто не бачив. Ні, ніхто не бачив. У хаті стояв гомін, і клубочився махорковий дим. І знову очі на Максима. Не потерпай так, нато. зітхнув Максим ледве чутно. І пиши, дитино, все, що в голову збреде, все те не має ніякого значення. А ви, ви не гніваєтесь? прошепотіла бідолашна дівчина з самими губами беззвучно і витерла носа хусткою. Зітхнула. Звеліли. Дурненька, посміхнувся Максим, Помовчив. а тоді додав там погоду роблять люди поважніші. А твій дитячий лепець і махнув рукою. «Пиши нато, мені вже нічого не пошкодить. Пиши, думай про себе та пам'ятай про батька, дочко». Дівчина нагло залилась сльозами і одвернулася геть. Скоцюрбилася над папером, плічка їй ходили ходором, писала. «Ти що ж та дівочку обіжаєш, га? Звівся нараз із долівки високий білявий хлопчина і став проти Максима похитуючи, п'яний як чіп. Був у сидряцьких чосенках з якимись медалями на грудях, стрункий і хватський. «Ага, вона должна работать, а ти?» «А стой!» придивився пильно, потім вернувся на своє місце, взяв пас із револьвером і портупеєю, і підійшов знову до Максима, пристібаючи той пас із портупеєю і ніяк не можучись п'яно пристібнути. Нарешті пристібнув. Потім витяг тяжкого пістоля і почав його насупроти Максима наладовувати. Заправив у нього обойму, посолав ців'ям. «Ти що ж, девочку забіжаєш, га? Підійшов до столу, заліз за нього спокутя, п'яним рухом відібрав у дівчини ручку і папір. — Давай сюди! — Що ти там ще мазюкаєш? — Отдихай, бо ти соплива ще й писати не вмієш. — Ось я! Ну от! І наставився на Максима викоченими очима, похитуючись і ледве повертаючи язиком. Максим дивився на хлопчину, і він йому рішуче почав подобатись. В жестах і словах цього п'яного в дим хлопця була іскра доброго, не передбаченого ані законом, ані начальством, ані самим ним гумору і сенсу, засунув пістоля назад у кобуру. От ми зараз побачимо, хто ти. Нус, ти мені ось зараз говори всю правду, а я буду писати. Пойняв, поняв. поняв. Максимові початок припав до серця. «Тото! Прізвище, ім'я і по-батькові!» Максим відповів із найсерйознішим виглядом, і пішли запитання і відповіді. Запитання найдивовижніші, і відповіді на них найсерйозніші. Так щиро Максим у своєму житті не відповідав іще жодному слідчому, перед якими не раз довелося йому бувати. Власне, він оце взагалі вперше на такі запитання відповідав, бо раніше, як правило, він завжди слідчих ігнорував. У числі інших запитань були і на зразок таких. У Бога віруєш? Вірую. Гм, а в Сталіна віруєш? Вірую, брат, інакше плохо будіть. Так ішло слідство в лапках. Товариші слідчого, лежачи, глибокодумно подавали репліки. Робили зауваги, та слідчий не брав їх у рахубу. Він провів слідство в лапках по-своєму і нарешті приступив до другої половини справи. «От, а тепер я зроблю тобі приговор і розстріляю як собаку. Поняв?» «Поняв, брат». Обірвав усе вістун, що нагло вскочив і гукнув, засапавшись. «Сім'онов, до майора, миттю!» Слідчий в лапках устав, провів рукою по чуприні, віддав ручку дівчині. «На, кінчай ти! Діло, брат, важне. Треба його розстріляти!» І виліз за столу. Постояв серед хати, трясучи шалено головою, до намагався на швидку витрясти хміль із неї. І так трясучий вийшов з хати, ледве втрапивши в двері. Дівчина сиділа, читала протокол в лапках. І сміялася Увковнір. Сміялася чи то від дивовижного змісту того протоколу, а чи тому, що слідчий в лапках списав геть увесь чисто аркуш, а більше паперу в неї не було. По якомусь часі Хватський слідчий в лапках Сім'онов повернувся назад і вже був начебто зовсім тверезий, лише побілілий трохи і дуже стурбований. Він зняв пас із револьвером, почепленим не на той бік, і поправив, перечепив на своє місце, підперезався як слід, обсмикався, потім виняв револьвера, перевірив і взяв його в праву руку. А тоді звернувся до Максима тихо, трохи розгублено. «Ну от, так що ходім, брат». Ніхто не подав на цей раз ніякої репліки. Максим із Сім'оновим вийшли в ніч». «Стій!» – скомандував Сім'онов за порогом. «Ти йтимеш попереду, а я, брат, ззаду. Поняв, а там буде видно». «Пішли!» – по якомусь часі. «Слышь, ти ж не тікай, бо тоді замість тебе мене розстріляють. А це, брат, буде ошибка. Стой!» – Максим встав. Він бачив, що Сім'онов був ще п'яний. Спершу, діставши серйозне завдання до виконання, Хміль від свідомості серйозності того завдання трохи був вилетів, але потім той упертий хміль вернувся знову. І тепер ішла боротьба між тим хмелем і дисципліною випробуваного гвардійця. Слиш, попереджаю, крок уліво, крок управо і амба на місці. Пойняв, а тепер пішли. Пішли». Топталися довго в темряві, Максимові вже приходила думка в голову, а чи не взяти б у цього Семенова пістоля, і чи не махнути б, але куди? Розумів, що з пістолем чи без, він довше не бігав би, як пару годин, а може й того менше. Зайва праця. Але не це стримало Максима від здійснення такого наміру, а якийсь глибокий-глибокий відрух.